Capitolul 31. Mama Să păzească tot ce i-am poruncit ei Ceea ce sunt părinții vor fi într-o mare măsură și copiii. Condiția fizică a părinților, dispozițiile și poftele lor, tendințele lor intelectuale și morale sunt reproduse în copii într-un grad mai mic sau mai mare. Cu cât țelurile sunt mai nobile, cu cât sunt mai înalte capacitățile intelectuale și spirituale și cu cât sunt mai bine dezvoltate puterile fizice ale părinților, cu atât va fi mai bună înzestrarea pentru viață pe care o dau copiilor lor. Cultivând ceea ce este cel mai bun în ei înșiși, părinții exercită influență de a modela societatea și de a înălța generațiile viitoare. Tații și mamele trebuie să înțeleagă răspunderea pe care o au. Lumea este plină de capcane puse pentru picioarele celor tineri. Mulțimi de oameni sunt atrase de o viață de plăcere egoiste și senzuale. Ei nu pot vedea primejile ascunse sau capătul înfricoșător al potecii care le pare calea fericirii. Prin îngăduirea apetitului și pasiunii, Energiile lor sunt irosite și milioane de oameni sunt ruinați atât pentru lumea aceasta, cât și pentru cea care va veni. Părinții ar trebui să-și amintească faptul că și copiilor trebuie să întâlnească aceste ispite. Chiar înainte de nașterea copilului, ar trebui să înceapă o pregătire care îl va face în stare să lupte cu succes împotriva răului. Răspunderea pasă mai ales asupra mamei ea, din al cărui sânge plin de viață este hrănit copilul și îi este clădită constituția fizică, îi atribuie și influenței intelectuale și spirituale care contribuie la modelarea minții și caracterului. Așa a fost Iochebed, mama evreică, din care s-a născut Moise, lui Israel, care, puternică în credință, S-a lăsat înspăimântată de porunca împăratului. Evrei 11 cu 23. Așa a fost Ana, o femeie a rugăciunii și a jerfirii de sine, inspirată de cer, care i-a dat naștere lui Samuel, copilul învățat de asemenea de cer, judecătorul incoruptibil și întemeitorul școlilor sacre ale lui Israel. Și apoi Elisabeta, rudă în fapt, dar și în spirit, cu Maria din Nazaret, care a fost mama celui care a vestit venirea Mântuitorului. Cumpătare și stăpânire de sine Grija cu care mama ar trebui să vecheze asupra obiceiurilor ei de viețuire este învățată în scripturi. Când domnul îl ridica pe Samson ca izbăvitor al lui Israel, îngerul lui Jehova, i s-a arătat mamei, dându-i acesteia instrucțiuni deosebite în ce privește obiceiurile ei și de asemenea pentru copilul ei. Pemeia să se ferească," a spus el, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat." Judecător 13, versetele 13 și 14 Efectul influențelor prenatale este privit de către mulți părinți ca fiind o chestiune de mică importanță, dar cerul nu privește la fel acest lucru. Solia trimisă printr-un înger al lui Dumnezeu și dată de două ori într-un mod cât se poate de solemn, arată că merită cea mai mare atenție din partea noastră. Prin cuvintele adresate mamei evreice, Dumnezeu vorbește mamelor din toate viacurile. Ia bine seama," a spus îngerul, să păzească tot ce i-am poruncit." Bunăstarea copilului va fi influențată de obiceiurile mamei. Poftele și pasiunile ei trebuie să fie sub controlul principiului. Dacă vrea să împlinească scopul pe care l-a avut în vedere Dumnezeu pentru ea, când i-a dat un copil, există lucruri pe care trebuie să le ocolească și altele împotriva cărora să lupte. Dacă înainte de nașterea copilului i înaintea plăcerilor, dacă este egoistă, nerăbdătoare și pretențioasă, aceste trăsături se vor reflecta în dispoziția copilului. În acest fel, mulți copii au primit cazestre la naștere tendințe spre rău aproape de nebiruit. Dar dacă mama primește fără șovăială principiile juste, dacă este moderată și caracterizată prin tăgăduire de sine, dacă este bună, blândă și lipsită de egoism, ea poate da copilului ei chiar aceste trăsături de caracter. Foarte clară este porunca ce interzicea folosirea binului de către mamă. Fiecare picătură de băutură, tare pe care o bea aceasta pentru a-și satisface apetitul, pune în pericol sănătatea fizică, mentală și morală a copilului ei, și este un păcat direct față de creatorul ei. Mulți povățuitori recomandă cu tărie ca fiecare dorință a mamei să fie satisfăcută ca în cazul în care dorește vreun fel de aliment, oricât de dăunător ar fi, să-și satisfacă apetitul fără să se înfrâneze. Asemenea, sfat este fals și vătămător. Nevoile fizice ale mamei nu ar trebui neglijate în niciun caz. De ea depind două vieți și dorințele sale ar trebui luate în seamă cu delicatețe, iar nevoile ei satisfăcute cu generozitate. Însă, în această perioadă, mai presus de orice, ea ar trebui să evite în dietă și în oricare altă privință orice ar diminua tăria fizică sau intelectuală. Prin porunca venită direct de la Dumnezeu, ea se află sub obligația cea mai solemnă de a-și exercita stăpânirea de sine. Munca peste măsură ar trebui să veghem cu tandrețe la păstrarea tăriei mamei. În loc să-i irosim forțele prețioase printr-o muncă istovitoare, grija și poverile ei ar trebui ușurate. Adesia, soțul și tatăl nu are cunoștință de legile sănătății trupești pe care ar trebui să le cunoască pentru bunăstarea familiei sale. Absorbit în lupta pentru câștigarea celor necesare traiului sau a plecat asupra planurilor de îmbogățire și încolțit de griji și încurcături, el lasă ca asupra soției și mamei să apese poveri care îi secătuiesc puterile în perioada cea mai critică, provocându-i slăbiciune și boală. Mulți soți și tați ar putea învăța o lecție folositoare din grija păstorului credincios.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 La pas, după puterile celor care îl însoțesc în călătorie. În mijlocul goanei nesățioase a lumii, după avere și putere, el să învețe să-și domolească pașii, să o mângâie și să o sprijine pe cea care este chemată să meargă alături de el. VOIOȘIA Mama ar trebui să cultive o dispoziție caracterizată de voioșie, mulțumire și fericire. Fiecare efort îndreptat în această direcție va fi răsplătit din belșug, atât prin bunăstarea fizică a copilor ei, cât și prin caracterul lor moral. Un spirit de voioșie va contribui la fericirea familiei sale și îi va îmbunătăți într-o foarte mare măsură starea sănătății proprii. Soțul să-și ajute soția prin căldura și afecțiunea lui constantă, dacă dorește să o păstreze plină de voiciune și bucurie, astfel încât aceasta să fie asemenea razelor de soare în cămin, să o ajute să-și ducă poverile. Bunătatea și curtenia lui iubitoare vor fi pentru ea o încurajoare prețioasă. Iar fericirea pe care o dăruiește va aduce bucurie și pace propriei lui inimi. Soțul și tatăl care este ursuz, egoist și tiranic, nu numai că este el însuși nefericit, dar aruncă un val de tristețe peste toți membrii familiei sale. El va culege rezultatele când își va vedea soția deprimată și lipsită de blagă, iar pe copiii săi marcați de propria sa dispoziție lipsită de iubire Dacă mama este lipsită de grija și înlesnirile pe care ar trebui să le aibă Dacă este lăsată să-și epuizeze puterile prin muncă excesivă sau prin neliniște și întristare Copiii ei vor fi jefuiți de forța vitală, de elasticitatea minții și de optimismul pe care ar trebui să le moștenească cu mult mai bine ar fi să facă astfel, încât viața mamei să fie strălucitoare și plină de voioșie, să fie ferită de grijile apăsătoare, de lipsuri și de munca obositoare, iar copiii să poată moșteni constituții bune, încât să-și poată croi drumul prin viață și prin propria lor tărie. Asupra taților și mamelor este pusă o mare cinste și responsabilitate, constând în aceea că ei trebuie să stea în locul lui Dumnezeu înaintea copiilor lor. Caracterul lor, viața lor de zi cu zi, metodele lor de educație vor traduce cuvintele sale pentru înțelegerea celor micuți. Influența lor va câștiga sau va face să se piardă încrederea copilului în asigurările Domnului. Privilegiul părinților în privința pregătirii copilului. Fericiți sunt părinții ale căror vieți sunt o reflectare fidelă a celei Divine, astfel încât făgăduințele și poruncile lui Dumnezeu trezesc în copil recunoștința și respectul profund. Părinții care manifestă tandrețe, dreptate și îndelungă răbdare prezentându-i copilului dragostea, dreptatea și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și care, învățându-și copilul să iubiască, să aibă încredere și să respecte aceste lucruri, îl învață să-l iubiască, să se încreadă și să se supună tatălui său din cer. Părinții care dau copilului un asemenea dar l-au unzestrat pe acesta cu o comară mai prețioasă decât bogăția tuturor viacurilor o comoară nesecată ca veșnicia însăși. Iată că cei ce spun zicători vor spune despre tine zicătoarea aceasta, cum este mama, așa și fata. Ezechiel 16, cu 44 Pentru copiii încredințați în grija sa, fiecare mamă are o însărcinare sfântă din partea lui Dumnezeu. Ia pe fiul acesta... Pe fica aceasta, spune el, educă-l pentru mine, Dăi un caracter șlefuit după chipul unui palat, pentru a putea străluci pe vecie în curțile domnului. Adesea, mamei se pare că lucrarea ei este o slujbă neimportantă. Este o lucrare rareori apreciată. Alții știu prea puțin despre multele ei griji și poveri. Zilele ei sunt ocupate de o avalanșă de lucrări mărunte, toate necesitând un efort plin de răbdare, stăpânire de sine, tact, înțelepciune și iubire jertfitoare de sine. Cu toate acestea, ea nu se poate lăuda cu ceea ce a făcut ca fiind vreo mare realizare. Tot ce a făcut e că a asigurat desfășurarea în bune condiții a treburilor gospodăriei, adesea obosită și amețită, a încercat să le vorbească cu blândețe copiilor, să-i țină ocupați și fericiți și să le călăuzească piciorușele pe cărarea cea bună. Ea simte că nu a realizat nimic, dar nu este așa. Îngerii cerești vechează asupra mamei măcinate de griji, observând poverile pe care le duce zi de zi. Chiar dacă numele ei nu este cunoscut în lume, este scris în cartea vieții mielului. OCAZIA MAMEI Este un Dumnezeu în cer, iar lumina și slava de la tronul său se revarsă asupra mamei credincioase, când aceasta încearcă să-și educe copiii să se împotrivească influenței răului. Nici o altă lucrare nu o poate egala pe a ei în importanță. Ea nu trebuie, asemenea unui artist, să picteze pe pânză o formă a frumuseții și nici, asemenea sculptorului, să o scoată din marmură cu dalta. Ea nu trebuie, asemenea scriitorului, să materializeze un gând nobil în cuvinte cu greutate și nici, asemenea muzicianului, să exprime un sentiment frumos printr-o melodie partea ei cu ajutorul lui Dumnezeu este aceea de a forma un suflet omenesc după asemănarea divină Mama care apreciază acest lucru își va considera ocazile ca fiind neprețuite ea va căuta prin propriul ei caracter și prin metodele de educație să le înfățișeze copiilor săi idealul cel mai înalt cu seriozitate, cu răbdare și curaj ea se va strădui să-și îmbunătățiască propriile aptitudini pentru a-și putea folosi cum se cuvine puterile superioare ale intelectului în pregătirea copiilor ei. Ea va întreba la fiecare pas, ce a spus Dumnezeu? Va studia cu sârguință cuvântul său, își va ține ochii ațintiți la Hristos, pentru ca experiența ei zilnică, dobândită în cercul umil al grijilor și datorilor ei, să poată fi o reflectare a singurei vieți adevărate.